گران مخترم عوردن کو دا شیح القرآن اللاما محمد طوحیر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن جو پسن انیس سو تریسی کشویدہ دا دی دا ملای دو پتا یا ساتی اشاہ دی سنت کیسل ایند شیریز مرکل دکان نمبر تیس عبد الرحمن تازان از دی مینچوک جانگیرارار سوابی پروپرائیٹر انوارشیر طوحید موبائل نمبر زیرو انو پرته کېدل دی مګر چې غاو ناګه ټول بان مونږ راځي شي مونږ ندي دلمونې شي په چا دې انو سدا ور کې شي مګر اجه تاسو کول جنتهان باندې ندي ته مشغول کېای کی او شا له شغل کې مې د سره وای دا غلامان به هري به بنګلي به سار سپین به او به قیمته ته امن به او هیڅ وګړي د دې مشغول کېای به افاکیون لذت بکی نعمت بکی دی ازرین مزگری پہرام کی بھئی او کرسو باندے زلال آرام زکر نوان خوشترین چی سورہ دے ارائک اعیقہ کرسے تاکیون کی دی لعب او دی کمیوی بھئی او دی لبائی آوائی چو غاری سلام بچ د دی نه ہر قسم فدی بھو بچائی داوی نالا درمی حرابان او ورشی پوه ته شېنن امدلمانو تاسو میوا دنو کوي اېبنیادم چې بندگی مو کوي د شیطان تاسو میړنیو د شیطان دم سن باندې مځي شیطان د شون سر ګنده بندگی او پېځه ما دالار نه راځه شیطان تاسو نه دلی نو تاسو نه پېځي دا جانم وره چې تاسو سره لوښیو دنه نن په سمدای چې انند موربون ساز په خپل نوکې ضرورتان می سي راځي خبر وي کيم سرالاش نه دي لاسبوي کې پمای د شر کتاب نه وله لاسبوي چې زره مجاهد مقابله کوي ا په دې دی په سبب دایته پور اگر دای شي د نړۍ کې نو اور به کوم سره دې دی تمس او اور تسټ غوندي نو توحید تا انګو بینی تاسو څنګه نه بې وی نه خړای رضا یې شنو ډومب د کی وډون دا اوس را منډه کا اته رضا یې ځمن د مسکه بوی دی خپل ځای کیږي دتلو دې جوړ کم نه توان منوي نو کټیږي کین سبا بیا څه اوس راشه آ او چې عمر ورکم نه غلا نو نکې سو نو کوم دغه کوم دله مخلوقات کې څمنو کیسو سړي راکا تا نو نه هیڅ بدن ور راچیت کم دای نه پيږي ان له خاله وسداقه پیغمبر نو دي خپل من ته شین ان مناسب د رشید نو د کتاب مگر پند قران سر ځان چې ویریاسو جزان جون دې کای من کان حین اغه سول چې دې جون دې ینې پام پکې وه تابع به چې زما کوم په کافرو نوینی پیرا کردی منگ دنگر داغانا چکردی منگ دنگر نو دی دی مالکان دی ما والا دنگر پیرا کرو مالکان میکر نو مالک ما کرے او ندر در غیر که بدبختا اتا پیرا کردی منگ دا دنگر دی لنا نو بازی سر لے او بازی دی نو خوری او غلال کی غیمشی کورے اس تابدار دی ا دې دا فرید کي فائدې دی ا زار اس کو شو دي اس کی فائدې وغوځي دی مشکور نو کوي زیا ډیشي نو نیو دی بيد الله نه مرګ غاران بيد الله نه بلی سی توان لری احمد غاران دی اتا دې مرګ یار دی لره توان نه لری چې کی و هم ادا دام جوران دی لگا لخکر دی آذر دا غی خبر نره نو دیوی نره لره زبای بشکون نو لکه تا الاشو کاغا و هم اداغا بلون کی دا غمونی دان دی لگا دی تیار اغیر پارا لخکر تیار دی و نو تا الاشو کاغا الاشو بچه هم ضمیر مشکانو تره آذرم ا له حاضر اوم زمير مجھے کان ته له عمرات الها اوم لهم جنم محدرون صدا مجھے کان د پاغ غي دي د کرتيار نو ار کلات چې دا لا کړې دي بدر ذکې نو کوینن کی تعالی د دې خبرې دا بدر دي کی مون په جن سوچرو اي پټ نو این نسان من پیدا کرتا د کیو بونا نو دے دشمندن سرگن دے دخواہ مقابلہ کیو دے و ایدائل آرے دے مددگار دے مخلوق کی قبل چاہو نوی اب این ایم لبی سالونا و ایسان کے بادشاہ نائک نیسی نو اللہ مولی دی ایرکو اقبل پر آئیش چی اقبل پر آئیش نتا سوک لڑ دولے چی تی پر آئی کولے دی نو با غیر دا خطو دی غیر نه الله پیدا کوي خپل استری په کوزه لاره درکا نو چې سره یې نو صلی الله ارغم ابینې نو مثال یې ایې کې پیدائش اوای دې څو بجونځي کې یو کې لرا اده یې زر ذره ذره رمیم خارکی اوای جونځي په کې جنرا غدا چې پیدا کېږي دوم بیا الله طاقتمره و دې په واه الله چې ګورځول دې دښنی ونی با جودی دنګل کې ورته نه راځي پس نه کا دا وینم بلون کې نو دا ما چې پرکریا څونونه کې قدرت والا چې پیدا کی په شان نه زای بشک ده الله پیدا کوم کې له به قول او حکم ده د کله چرته او کی دی هم کار جوه ورو ته نو ار کلا چې خالق غره مالک غره نو پاک دی دا دا, دا چې له اختیار دار شي الله تبارک ورول شي صورت کې ادلای او ځکه چې مونږ کيرينو د مقاصد هر باور او د دې نه کلیو پدې چې بغير د الله نبل خاصون کې نشته یا رحمن و رحیم وصافات فصلت <سؤال> سن فزاجرات ذکرن کو تاریخ ذکرنی نه الہ واحد رب السماوات <سؤال> و الارض ما بینهما رب المشارق ان ربنۃ ما دنیا بینه دنیہ دلا کی دغه شیطان ماریس یس ماونیل للی علیه و من کل جانب یجور مولا عذاب مواتب لن من صلیغت ببعد و هو یعذب ثاقب فصلت مشات خلق من خلقنا ان نقضنا من سورۃ صفات فضئی کی اس بات ته مختار تو دا ثابتې به عز المستفین چې مختار کالج ذمہ دار ستا سوئی ا اوټو لاجیز دی ا ایجیز در در پهونو ذکر کوي یوه د فرښتو دند د انبیانو جناتو او, آو سردکاو اکیل قران قاعده راغلا کله کله یو مساله ودلالو سره او کله کله غو مساله واضح کوي قام صادو سره نو اي ذل مستفين انداز نیکان بندانو اجدي کله په دې ذکر کوي متصرف نه دي لکه سوره مریم او قاف کتاب شروع شوه دي اج تا اي ذل په دې مساله اکی عالم او مریم کې اي ذل په دې مساله کې متصرف نه دي او قوم بیا کی ایذل مسافین په دې مساله چې لایق دې بل نی ذکر کړي په دې مساله چې ذمہ دار ندي عاجزي د بندیانو ذکر کړي چې مختار ندي ذمہ دار ندي بلکې ټول عاجزي الله تعالی په کے صفات کې ایذل مستافین کرا طول عجز دی ماں ندی مختار کرتی سورت اعام نبات نزول کے غم شم ترتیب کی اشبک پر رسم پر نزول کے وصحفات سفن شاہد سب تر ان کی فرشتے پس تر رو پس رٹ کفار رو را پر اٹلو پس رس ان کی حکم لاللہ را بعضی فرشتے بیت المامور کی دا اللہ حمد سناوئی بعضی فرشتے پا عذاب با دی فرشتی دا اللہ کتاب راوڑی جبریل سران نو دا طور پا دی گوادی شاہد دا فرشتی دی حالت پا دی غبرا باندی چه حجت رواه تاسو اکی او دی اغین دی دا اغی دا عیجز دی گوادی چه حجت رواه اکی او دا دا اغی عیجز گوادی کچا مختار وی ناغی با سب بستور رفای پی بازت کین کاغی مختار ہوئے ناغی با دخلہ منقاضی علی کہ کافر تائرہ ہو لگی کہ سزا اور کئی عذاب رہو لگئی کاغی مختار ہوئے ناغی با اللہ عدل ہو لی رسل خو محتاج دی اکا کر گیا دی مانا ادا شاید تھی سب سب ترن فعبادت تا اللہ کے فضیح خبرہ باندے کہ حاجت روائے کیا ہوئے دے فَسْلَا جِرَا تِسَجْرًا پَسْلَتُنْكِ بَرِشْتِهِ پَرَتُلُو اہاں چه مشرقینو بانی آگاب رالی گی پسلختن کی حکمدار لالا را پدیش آئد دی چیلائے کیاو دے رب داسمانوں کو پمیل دے کے عرب جمع رالا سو کوئی مراتن مشرق مغرب لکا باوین تصنیت اپدو میرا اصو کوئی نا ام مشرقون گن دی جیبکی مشریق او ځای دې مشریق د شروق نه ده د نو خطر ځای د نو خطر ځای جیبکی او ځای وړی کې بلږي ان الله دې ټول طرفونو مالک الله دی دا رد اطراف دې رد الاولیات دې رد سفریات دې مو چې اسمان د دنیا په څه ځای یو ستورو د پاره ساتنه د هر شیطان سر کاش هر شیطان بر نشهغه جواب دی په طرف د جماعت بلان اغلو جماعت تقریری تا ډل کی نو شیطان برنشت دی او ویژه شي شیطان دارتا پنا د پاره درټنی ذحورن دار نه له شیطان کبر دی نو ویژه شي ارټل شي فرشتي وਹੀ عدالت بای عذاب لازم واسب من لازم مگر چټونګ وای ټونګا رو به دې ته پسې شغلا ذلیلونکي شي شیطان پرلار شي څنګه وای نو شغلا ور پسې راشي او زهي فاتفال خطفتا څنګه وای اندراج لار شي اټنګ په تاسوګه دینا له دې مضبوط دي یا سوم چې مو پیراګری دي مو پیراګری د انسان لپاره خټلارج نه لازم لار جن نه چه دیر واگلی شنرہ ستارو چیز اگر تار فستفتہن کافرون تا پوسو کا تاسو مضبوطی چه نا کی مو پیدا کری دی یا فستفتہن تا پوسو کا دی مجید کینونا اہم اشدو خلقان دیدی سخت پیدا کرنکی یا آزو چه ما پیدا کری دی تاجبه سګور کوي چې تاسو اعلی حبس کی ما په را کړی نن تینې لازم د قاتلارجین نه بلکې تعجب کوي د انکار لټو کې کوي عقل چې پند ور کوي شي نو پند اخلي عقل یو دلیل نو ټوګي کوي د استفسارونو څو ریته اوای دې دغه قران مجرجاد انکار د توحید کې د قران کوي داغه انکار د قیامت کوي وای کړي چې شومړ اشوخا وی اډکه مونږه غا پرد کړي شو أما شرنګ بنی مونږه بیا ب راز داکل وکي وشه وای او تاسو یې اجز الله تا داخر عاجز او تاسو ما پرد شي تاسو ما الله تا عاجز یې پس تا کي پرټ کېدل تاسو شکه زجر نره لسه جالشه شڑکتي یو شرک مې پایا په پوتسي په ناګاده وب کتون کې یو بل نه را او وای دی هاي افسوس دې نه لراه د ورځې قیامت دا ورځې بلتوناره چې وای پدې دا وایونکی تاسو قیامت نه مانو او وویل شي پورته لري شي ظالمان امر دې دې ای چې مدد کو او شروع پورته لري شي پورته کلهي ظالمان <خصیح> فریشتو تا وای پورته دي چې پورته کوي ظالمان د دې مرګري اج دې رحمت کول بيدالانا دای هغه کړې یا هغه دې تلار کینا چې رحمت کوي پیران ناجایز دا ټول پورته کوي بيدالانا نو لار ورته سم پر طرف ځانم سمره حساب ورته نيسته حساب لګوي چې دغه عمل ټول خبر شي اعمال اطول تباشوی دی فادوم نلار سم کئی دیتا فترز لار جہنم فادوم دلوهم او خیر دیتا جہنم روانی کئی نو روان بے کی او دروی دی لگا دینی تپوز کو لیشی چکل روان کی را اللہ بایوی درو دی من اس کے سری تازلگا چتازو امتازن کوی دی او بل تازو دنیا کیا قرار سی انہم مسئولون تپوس وکم تاو دنیا کې ایمان دی ولا او تا دنیا کې چې دغه مخلاص نو اوس تاسو مې تپوس کو کې تاسو ولین نه یو باندې تاسو انو منرون وکام نه خپل لا تناصرون انتصار انتقام رسول او انتصار انداد کو د یو بل انداد او انتقام لنفلی بل که ده نن کې گزن که خودو همون خامق مشی بازه پو بازو سپوز گون کی صبوی قالو نو بای ده تاسو رات لیمون طرف یعنی پزور اخی طرف رجی بومی راگه شکرانا شکرانا اوکا نمیمولا شکر شکرانا شکر راگه راگه تاسو دیر پزور رات اتاو ای خیر غمر چې زراقه میا دې په ملچې کې ورکل نو بل کال راغې زه زمما غچې کې یوما ملګر کړو مې ملګر راغې خیر دا لو نو بویا مشران نوې مومنان ایماندار کینو غني تاسو رموحد کوه غته متلم غن چې هغه علامت کرے او وتا مې خپل مونته و نو مولای تاووږه چن ته هی ایماندار کینو نو را راتے بلکہ نوئی مومنان انو مولد آپ پتاسو باندے دور بلکہ نوئی قوم سرکاش نو صحابت چیمون باندے وینا اگر آپ امونگا سکوندی آزاب چپتے دے اصیدہ نشر منگ اسیم آزاب تن رو نو مونگ گمرا کرے مونگ کلو گمرا سورت قصص کے ماں خیلو نو دی بارنام آزاب کو پونجرمینو جرمی سو دارج آزاب و تا کی کو دای دوبلې زیږیدا لا الہیذ الله بغیر دالانا بل وانی شه نه است وینون وا باوریدو او به دای پریمون صلاجه تروا د وینا د او شاله ونی دال ونی وسوږی غاینه ورنک تاسو بلای د می کې درجا پیږم د او لونه لاګنه دی وړند د ذدی ور پیرا نه د راغل دے پرشتہاو اته تذکیہ دی لري غوژو او امبیاء وخوانی امبیاء اسلام چې سويږي دای تذکیہ کړي اساسو سکون کې یا عذاب دنات ازذانی دل کوله مگر اج تاذ کول تقفیف ختم شو نه اوس بیچاره مگر بندیان د الله خاصوی دي مسله لا دای عزت مقرر وې مې و اممکمون ادیبا عزت مون کې کرامت عزت مندی وjene tuno zine mat ke pa kurson o maqamakh a gurdol deji padai bandai pyalae le sharab ta kis bhi ne lazzat bor ke is kun ko شراب de duniya sharab ta akhiri na ba padai ke sar dardee ana ba dai ke sharab na jun ra kun ultae kole shi koi khwan badasho jun nazr ultae tawe اپنې دې ایبا قاصراتو الترفی عین ترضوالہ لقاصرات معنا کوم روتو زیږیږي اوس راځي ترڅو یې نظر ته او قاصرات اسمه فاعل دی دایې څخه بداش خېږي چراغې نظر په پدې ولادي بل مقصد نه ګوري یعنې مندارې څخه دی مندار بعدې خستا خېږي خو قانون سره یې لګي ناورې یو طلاق پورته کوي داسې خېږي ویني که دا غی نظر و پده یلاری مقصر قاسرات و قاسر یو معنی او قاسرات معنی مفهول دیسه با خدی که پر نظر و پیو دیگی که کلب جنتیان ارتو گوریم برمخوابیانو مخ مقصورات و قاسر دا با نظر ادر دلیم دا در خیست نبا نظر برمخوابیانو گوریم دویم ترخ دیبانو تاویم دا بانا ادیسه قبا خدیم قاسرات الطرف چې کټکړې وي د بڼو دا وینځار انوږه بڼو ولا وي دا حسین دی دای زګه د خری چې دا غي وځونی وي چې کټکړې وي کټکړې وي نظر دې غبنو او پهنا معنا وينهم قاسرات الطرف کټکتل دای زګه با حیانا کې خزي څه چې حیانا کې نه کټکډوري دې حیانا کې خزي خایانه کیږي او د باندې بې او داسې خلې چې نظر او توغره بل مقابلونه وري او داسې خلې بې چې غایبه بغیر د خوانندوی بل جاتنه نه وي عینن انسان کې ګن آزادي خو یو عضو دی چا هغه د ټول انسان تادیر کرد هغه ته استرغا استرغا یو داسې عضو دی چہ در کے خاصائیا اکنے سرو گونام ایگی چہ در در کے خوش آرائی اکنے منٹر کونام ایگی چہ دیوبہ زیر کرانے گونام ایگی چہ در کے عمر در نِر اکنے نِّو سرو گونام ایک ندم ایگی چہ در کے عمر در ضر دے نستر کونام ایگی عمر تمامارا پارلیت اقول در سرو گونامی چہ در کے شه ستایی نُحْنَور بَذَن توی حوچ ننور بَذَن تا سر منتص ای نوخه شاستر کې ویینه چې څه مطلبات دي داږي دسترګونه هیڅ ارته مړیږي دسترګونه کوم کارته مړیږي دسترګونه نیکمری مړیږي دسترګونه بدمری مړیږي دا چې فراست کې کتابونه لیکلې دا هیوان سترګې چې سترګې غونډي دي دا کار پر شاوات ہزوسائز تر کی وک دی نو غنہ توڑ پک زیات تین حیا ده ہسپین پک زیات بے حیا ده نستر دا سی اندان ده چداغه نه تابع زول بدل دی دیو جن اینو نه وی نور پسورن کی پای دی نی وئی پدای کی سر دی راغے نه پورت کرای شي ا دای چا بئی قاصرات تر چه دا نظر پا خاندان رو دریگی از دی زقب خودی چه پا نظر رو دریگی دی زقب خودی ای که آیا ناکه دی زقب خودی چه نظر بکت شوی برگدوالی دبانونا هی نون خستا سرگوالی تا با آیت کسپینی دین صدب شوی لکا مرغلل ها هم توات کئی داشی بایی هم خامک بشی باید پا باید تفوز با کئی نو باید و این که دینا مالایو م تته ځلي کېره دې خلکو دایره مثلا بیان کړم ته مني اه اقلا چې وښم غا شوو ریټ با را یې کړی شو مدینه ته مدینې څخه هیڅ کله ځات بری کله چې مونږو شو نو بیا موږ یې چا کړو کیو بیا خپل راو شو بیا موږ یې چا کړو کیو قالا نو وای دې یتا سو خپې کې دنا زمای مجره دا ټوک به خوري د دې خبر ریس کیامره قیامت چیرته ده ورجنه تیاو ته خبر یی او په هغه د جنتی اګر ووځه نو خبر دا وشیدې نو دوی ندی مرګیلا پرمند ځانم کې نو دوی مرګ ته قسم پخړای کای ګو چې د تباہ کړو ګړې نه مترب نوم بتا پر حاضر زموږ یانم پر السلم اوی بتا نی مونګمړ مگر مرګ رومبانه الی مونګا پر کړی شي دا نجات دا کنه به وی دې afar wisit دې دې کېږي دې دې ځای لپاره عمل دې کی عمل کوم کی دا غرهلې کومر مته زرا یاو نه زه کوم تا زه کوم بکري با دې جنم کې څنګه لري دا جنم لوات دي مجسم شي دا یو نه را مون آزاد دي عالمانو لا اداه ونلا ټکي کې پمې جنم کې نږدې جانم کې له جانم لواب دي ها ورچی دا وی په شان سره شیطانانو بچ وکړل بي تعبير جوړ کوي نو په بچلې ور کوي هغه خدي غرغرته مال شیطان جوړ کوي نو به ما سي دي لري مجاهداله عالم د دنیا کې دي د څنګه وډي کو مخه ټول سوري سوري نغې څرګي او نېک پښې ډوډا به نو تر ما ستنه ګورې کڅوړه ن دا له جایسته و راشه زرګر ته یو یو زه ها ابل نه یعول چې مالو بل ډوډا غاړي نو زرګر ته یو افسو ایزنا کوي ریزيشنر اوسم او ما ته راغله چې مالو شیطان جوړه ماګي ما شیطان څه دی زه ری 13 اوسه چې زاله نو دا تشبېده په بچت لای اون چې دې نه پہشان نه سره شیطان نه دي په بچت شیطان زربول مسئله کوچه بچی لای کی مثال هغه پس دایته لری قرون کی بې دینه نه انا پدكوم کی بې دینه کیتا مل ادقول دا بقری ادا تای بې دینه کیته بې دینه را پدې لوكوم باندې اسکلې له غرمه وګو ابی عذال لری پجانم کې مرځه هم زای راګر جننا دا د خورا کی زای به جهنمی دای منګلی مشرات ندید آغی پتہ یکنو از غلو شو یو غراؤم از غلو لیشو سرچو کی ما مانا چلیوا چاپ غلو نقص اور شیطان اتاکی پتہ شو دین پخارم بنی علی گرمیوں پریکی منزرین نو گواہ سرنش انجام دے رولی شوی مگر بندیان دا اللہ خلاص شوی صورت کے اجز د فرشتو مخیر دکر شو اور پسے تقریب اور بشارت اوس عجز د انبیاء علم السلام کہ وہاں آجز دی مختار نی دی سنکہ مریم کے ذکر کو آجز دی متصارف نی دی اور پکاک کے ذکر کو آجز دی عالم الغیب نی دی انبیاء ذکر کو آجز دی علایت تبلی نی نو دارے گی آجز دی عدام صلی اللہ مصابی تیجی حیات کا کہ آجزی اکران کنو علیہ السلام نو فیس سکے تقبل انکونگا نو اخلاص کرے خلاصی منگلہ مصیبت لوئے اولاد دی باکی دانتی جنو اپنے خود ماہ پتبا دی پر رسنو کم انو کے رسنو کم انو بچاو دی پنو باندی پر مغلقات اللہ نو بچکو تو رسنو نے اللہ نو بچ دا جمون بدل کم انو سنی ہوتا ودے زمین بندیانو ممنانو نغرق مکڑا رسنی او دل زنہ ابراہیمو حضر پنجاب کے دیروں انی کے روزہ شیعہ کولی نو د سنیه ویشیا مناظره و ز طالبان یې ریته ماشه کړو موږ غلړو چې نن mula shabede ته تپې نشور وکړو بیا قران کې وایي چې يا کي د فرعون په اړه دې فرعون جالا اعلی اشیان قران قران شیخه کړه دا کي د فرعون په اړه شو ډیا <تصح> وح وح جړې ها پوڑا یې شیه دلته من ته مشکور مې د دې داسې منظر را وهغه وخت ته چې ملا فاطمه چې کله شروع وته چې نا من دې ایبراهيم قرآن کې خوای وي و ان من شیه جي دایبراهيم دیشګانو ایبراهيم ته څه خبره ده موږ قرآن کې خوای وي آغا تقریر کو اشیاء ہو یا افرین یا افرین مولاپ آسید او قرآن کے فرائے وائی چی افتدائی کے برائم شیاء لیکن روز تو بیا تو بیا افرائی اِلَّا مَنَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ بیاوال افرائی رب پاک کر اشیاء توی تیزا رکا آسید افتدائی کے وائی شیع تا ہوئی جواب کار در شیع سنیا نوگا تلا آفرینی را آفرین سنیا نوگا تلا آن من شیع تی اتر السلام نا ابراہیم علیہ السلام ہو یاد کاش را گئے تو قلب پاک سرا ہاں شیع ہو خوش یا رب بہو دہ را گئے اتر بردنو علیہ السلام نا یاد کاش مدد کوئی ایفسکن نیرید تاسو تر تکینو افکن ني شي دروغ مددګاران بيدال نه غوالي نو څخه له نو کتل کتل قصور کې وېل می نجوم ورسرو دا معنا نه نجوم دغه اعلی هاو زګا غي د صورت بایات کو په نظر نظر تم چی اعلی هته کتل کې کتل دغه نویی لا احب لا فرین وی خستا سواجه سوگی وی نور اس کو مائی ستو رے نورت او قطن او خدادی فقالا لا احب لا فرین فقالا لئنم یا جنی ربی لا کوننم یا تا کې کټاله او کې نو وی انی سټی زګل منیم سټین د سقم دم تاسو د هغه جای باندې هیڅ چې په اړه فنا ځوال راځي ما ته خبر ده خبر رسیدو یو منیم او نجون واي ته کلام جنروتا و نظرته نظرته فی النجون رسول کو سوچ په خبر ده رای کې ان علی ابان مې جون د کلام ټټوتا سوچو کو دا دی په خبرو کې نو زرمانی ما کا دا ګرځرته تا دا سکه درې دې خپلې کندري نو هغه دينه شاكون کې نو سراغا مجلسیو کا دا غیپا لري او غي یو قران کې په پښتون او ځی فرار ناراره دا دی د قران کې فراغ نور او دمجون مانا خلق غلط کہنه من بحض غلط مانا کہ راغا محلان تاوئی دا آغه نراؤ گرد دا آغه آلیح آتا آگا کم دائی کچه درگاو نون آغه تا راؤ گرد فراغا نوراؤ گرد دا آغه نو آغه نظر نلائجو سیو نو اولین اخری آغه یوری دو دیتاوئی خطاب لطب پاک کتاب د ټوکې د مسری دانا چا وی ورې ده چې کوم کتاب ده دا ورې دوبند راځي نو وی اېتا او مایل تا نو وی ولې نقري سې تا د راځي خبرې کې شرطه شوتا دیس کړي په سې ذره ځګنه کې اندا پر دې دې لې توسي نماز دې تا وال مجبوت مذبت شورا پیوکر آکا پایا والاوالا نورالا دیبراہیم کا پویا ان کی زفر ازدسو دا پویا چوئی انچہ دیگی اورا سایوے اور چولے گی ندائی پویا ہوئی اورا سایوے آرسو دا چوئی زرم رکھلا چرالا نورالا دیبراہیم بندگی کوئی جاوچا چتا سدی توگلی نہا توگل جوڑ کریم دی دک پاللہ سن جوڑ کری دی اوالا پیدا کری دیتا نو دې جوګې دلرا مونارا ابتداء اول کلام سورج یې کېږي وی سږي نو ټول یې او دې شاشه جا یې موږ کوي نو او نو چې شاشه جا یې موږ نو ورته وبنيو لو بنيانان نو اور کې اراده یې پیدا شراچل نو غږ دې مونتا نه لانډه او ایبراهيم چا غیب مصره نمانو لا اجا گره نکولا زم اللہ تعالی رو اللہ شان سروانشا او اے اللہ او با خیر مالا دن اکانو بندیانو نبچی نظیر اول که مدل راب بیوالک پوها حلیم پوها نوال کلا چه رسید دسالا لوبو تا دل لوبو شو تین دشباو کارو نوی اے بچیا وینو مخوب که چه دل تعالی رو دل انبیاء خوب واحدا خنوز الحقائق صفح یسول سکشتم ارواح ته چروغ ام بیاه واهرا دا ام بیاه خووب واهرا زکه زریداغه وی شی د واه په وشو ما ته واه وشو په واه کې دا وه چې تب تاب علمو او اني به او ته دې با دې کې دې یقین دی اره زابهو نه وي زګینو دا لرا کې ز تعالی علمو یی په فلم نو ګورا سره غستا نو دې دې ا پلارا څوک چې تا ته ورشي دي او موږ ما ګرځا شي د الله سفر نه کونا نو زیه مختار وایم هغه بني چې نه زینه رالو هغه بني خلایته چې په نه رالو داسې مونږه کوي په ځینې نو تاسو وایي چې هغه بچول کوي چې هغه بچول اوره ایبراهيم زینو بچلې او په سلاملو کوي او کہا کہ امویمہ کرداجی اللہ ان صبرناکونا نو اتلا چی گردن کے خود دوارو اللہ تا اوی غردو پرمخے تلہو لل جبین علل جبین اوی غردو دو زیلہ پرمخے او کہا امینا تای چی بوتا نو حضرت اسماعی گورتای بابا مر سکتے نو زمالاس اترا شاہ تا اخبے میں اترا اسے نا چی تو چار راکی حکم کی تاخیر راشی نو ثیو له تا دې علاوه سره له تا نو تا می دی بابا ځيه 플ار دې کوي دې چې ما ته ګوري چې اوبنه شي راځي نو ما په حکم درنافي شي نو په موږ یې ورځو نو کوم کوم یو تا حکم داو ایبراهيم رښتیا دې کوي امر ها تا دې امر شی وغادي اشتیا من داګه پدونک موئ دینتا نیکا نوتا مونږ ساجي بچو دا مې شنو او پدې کرم د لا پدې نوې پدې توکا به ابي او امي قاعده دار چې د فدا یعتی نه رستو بیراشی دی به قربانو مذکور دی به قربانو په مذکور به فدا پدې توکا به ابي او امي زما په مور خپل راځي مرض راشي تا نه قربان شي ته دی بچي فدې تو کبې نفسي زما نه تا نه قربانوم ځان په ما دي مصیبت راشي په تا درانه شي مانه دا زب حلور هر ما مخلوقات بنئ شي کې خدا کړه د ابراهیم یا قربان کړو نو اسماعیل نا تبدویا زب نو سو جنت نه ګټ راړي باجوی اگر چاو کو ناراو سچاو چې چا راځي نو هغه ورته نه غوښتل نه په اسلام پر کال پروت نو جنازه کال پاسو دا څنګه لو جنازه سو تکبیر واه صدا واه هغه نو موږ څه مفته کوو اځان دغه کول کی نو په او غلای او ذکر کول چې خلاق ته کی تصویر نه ده کړی ځکه چې څه تصویر کړل له نن خبره که فرایدیو شی بیان نه ده نو مطلب دا غره نه بیان اته راایه دا نه جته به کیچې کیو که بیان نو نو د پوغانو کیسې د تلکې وی غذر بابا امران به بابا دا هلی ټکولېو زه د امر واره اضافه کوه تاسو به بابا دا سګر نه کړو سبق یې نه ټپو هغه راځي نومران زه تا به ارڅخه قالکه چې ابراهیم یې بیان کړي نو ته مجبور کېږئ چې ټپو اوسوکه ریچاریک کوو ادا وینم بغیر تا اداز مایشو سرګان ظاهر باندې مایشو او قربان کوم دلارادی بچی درال په ځفې له اپېغونو پرسونو کې سلامتیه دي <سلامت> پې <سلامت> ابراهیم <سلامت> دا هغه نو بځل کو موي کینو تا او دې دم له بنديان مومنانو اځېره ورکو مونږ له په سات یوه دوی مضبوط یو په ساتونو دغه سمایو مضبوط هڅو زبي کیو رشمایو زګه په شرناوسېشن اځېره ورکو مونږ ته په سات پیغمبر جنې کارونه اخیره چرې مونږ په بندي په براین کې ایسا کې اپاولا زې کې بازي نه فرزان اللہ سرگان اجوز دا حضرت انو تیر شو دائنگی اجوز دے براہیم الاسلام واغا اجوز دی منقات دی کلم آغی حجت را گردل دی مخیم سورت دیر پارا بیان شو کہ اجوز دا مخلقات خی چنشوی مخلقات فرشتی اجوز او پر اجوز دا انبیاء الاسلام کے دا ذکر کرو یہو حضرت نوح جرم حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اوز بل روا کیا درہما اوپدے کی ذکر کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام عجزی اتاکی احسان میں کرے فموزا پارون اخلاص میں کرے دائی عجزو ما اخلاص کرے دی دریاپ مہود مصیبت لوئینا انداز میں کرے دائی اشد اور کرنے میں کتاب ظاهر پا دے خبر بانے چی اخلاسوں کے دن اصامہ کڑے میں واضح ہوتا لارسامہ اپری غنہ پا دے پرستنو کومنو کے چکومنو باوے بچاؤ دے پا موسیٰ فارون اللہ بچ کری دی ما بچ کری دی تا سوئی چپل صبح چونکے دارنگے بچاؤ تو موسیٰ نتا دے ہو دموں کے مندیان مومنان بلا واقعہ پر پسے اته دې لیاقت لري چې ونه تر چې قومته ولې دې دې دلنه راغورې بال بال خونته یې مالک شوی هغه یې دخل درگاهونو مالیکی کي و کله ما شریر کړی سلیریشګه د دنګ او سې ولا یې کي چېنته شیطان بدن نه نوته چې کله دې بسیډاو کا نو شیطان بدن نو आवाज غړوت جاد نه کان باندېانو ته سيرن جون کړو چې سلطان محمود غزنوی رحمت الله علیه نننا نو صادیا ته قاله مشکي چې حملہ کړوا او سينګ کے सोमनाथ هغه درگاه کې هغه در انسان درگاه سرور صاحب کلی داري نظر ور سره سر کلی پاره درگاه بنګي دره நவري رمضان اغ سرور سره دا ری خاص من جوړان نو کله چې سلطان اوا دوت اولیلو اما ته ننګا وته د دې سوراج سره واړې نندګو غدام ما سلطان یې جب کورو شونې په ټکنی ما اچھا ګور نو دنه ټول ملغور لا دنه ته چې ملغور لاکي زابيري کی دول کې تاریخ ځان کې لیکلې چاگا جرس چیز آگل عبادت بگرنگی دا جرس بگرنگی دا الاغی آواز بسلور ملت غسی دا آگا جرس دسرو ضرور دوسو امانا چاگا پاکر عبادت شروکی دا دساننات نا جرس بگرنگی دا دارنگی بال رابلعی بال اپری ریدتی تا سو خرستر جوڑن بال سو جوڑنی خواهر کن الله دے قصاص او رب المجرا بنو نظر جون کو دی لاس ندای با اجن پیشی پجانم کی مگر بندیان دے اللہ تیرے بیانو دا الله خاصی او خاصی دې مسئلے بیانورا خپل جون د باندي په رسونو کې رسونو خلقو کې دا خبره پاتیشوا چې بچاو دې پیلی عسین دا یې مون په رل کومو چې یوتا او دې دې بندیان مومنانو په پینځوake شپه غمه اډو تر اسنام دېګلشونو اغه پیغمبرارو لازم نه لرا نه جنو ما کا سره اغه مختیار ذمہ دار نه دي لازم نه لرا اال دغه مګر ډوډا ورو سنو کې پات شوا بیا نه حالات وروستوني اتا سو چریږي په دې سبا په خپل کې نه پويږي اصل کې قوملوت نه نه پړاو دي قوملوت سوتنت جوړ شي کمالار کې شام ته تریږي او دا سلوس رشنہ ختم کی المعظم نوال بھی الحجر تزان رسائی نو دا غضائی کے پڑاو دیں قاتلے دا سا شپکے او غیس و رجوخ بیامت کے قومی لوگتے نو انکم لتمرون علی مصبحین لکا پڑاو کے شپکر سار شانت دین نثار پانی تیری مرابانگ ہے او دا غضائی کے رازی نو دے پڑاو تو سارے را رسائی نو دا غضائی کے رازی نو دا شپیس ذکر ما سلطان پی راتی ری گئی ذکر و باللیل اوی اِنَّكُم لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِ مُجْوِينَ سار وقتی پی تیرے گئی او دشپی ذکر و لا او دشپی ختم شی نما خام تاز بغیراتی ری وقت پاکی بے خراو کنی دا باللیل و لا تاکون عَلَيْهِم بِاللیل مَنَا ساغنو پی گئی او مواقعات عیلوس علیہ السلام دنگلشونو برا چمنڈا ا چکه را حکم موجه عذاب پذير را ديګم نو حضرت يونيس دا خیال وکړه چې دای ته خو څه واه فائدې نه ده او به واه تږنی شوم نو دا الله دې نشارته پای را منډه چې زم ټول خلکو ته وا حکم اواز وینه کله چې نو صلی الله علیه دین چې دای عذاب له لې شو نو راو ته دې یار دې دنه دې ما بدرودین کوي هغه ته پدانه واره هر اوباد منل کېږي اړه او هغه مقامات عالی تا یان سه منه عظمت یې اختيار فرض پینو لیکن دا زغه همت وو نو الله په امتحانم را وست امتحان ډیر پارچو کېته وای اینو طریقو لښونو کلا چرمن دکا چې تا د شیتا نو خسن وای چې خلکو چې ته دې نو شهینو تارکن کو نه چې هغه باندې خصه نه قتل مدهز چې پجا خسن نه راو کیږي نو خلقونی تا چې کشتای دو بدا همون که او صدی دیتی ده نو خطون پدرال نو اگه خطو کردو پسانا ما مدودی زده که در رسالت که خوتایی کروا دا خوتایی وائی او ابا قد ای باق نده ای باق او غلام تو ایتی مالک نسکتی نو کب او ابا قاپ امانه دا ربن رازی لکسن که غلام تستی ارو سنو نو دا لې یونس تعالی جن تاسو منډه واه نو دا وی دا وی میا پرمانه تاسو ما پرسمه واه نو تا غل کو نه چې غوړ دغه ته له مدحس خدای په خطرشه نو خو دلمه دې جنو موږ چې وینو دې دې تسبیحون کو نه سبحان الله پرماده لا اله الا الله سبحانك نو درنګ دې تل کو په دې دغه نو ار تاکو دې نرمي پټاګه کې ا دې وبېمار موږ ار تاکو موږ امر کوي ته مانه जातो کړه یونس ما خاص کړه راځان نشکره ټوله توه را ما د چا او ته کوم پته ورنی یو نه کړه چې کا دنه و برشه بدن یې جوړ لرم سر تا رضامون کې ادمی ناراضي وقراه په ټکی جو عضو تګرو کېږي بدن نرمشي دا یاګه ټوټه کیچول شي مې خو نو بدن څنرمو نارتاکم دلته پډاګه کې دیګه رمجن او دې څنګه د باندې ونه دګ کټو اې ګرم کونو سره یو لا خلکو ته او یزيدون اپمانه دواوی یزيدون اده یته ژرور پډا کول مې چې له ګرونو اور یونا خلق کیږي چې د بچی او په معنا جواب یا او زو تر دې په نظر د فتنجې موږ دې ګړو یو لا خلق تایاږي پر درد ته کوم چې چې کتل کې د کتل نه غي انذرب کور یونا کیږي یا اول تر دې په نظر نه ده یا اپمانه دو یا اول تر دې لمانه لدی په فائدې مې ونه کته رب لري دې ورنه تاسو له غرامن ايزول ملائکه ای دایو وروته ایزول انبیای سبا ورته مو ټول اجزبی ایان په لاکلي فرچيږي نو ارہی که دلیل کې ارہی یی له کایي خبردار دې دې دروونه زانه دې دروونی سوای ورغل الله دا غلا انا دې زانه درووی اده دې درو جن ورت الله لونا په دامن باندې زانه ټل کې تاسو رامن ما عليكم تقفي سوې سو موږلوې سونګ باګه کې کوی تاسو اته زاته دلیل دارشته مرولې اخلي کتاب دا څنګه کیفایل کې زموږ د مذی کې یو څو ني اورګو دی په مینځه لکه په مینځه پییان کې خپل ولی دا پییان د فرایز باندې یا دې پیانو کار الله واځ کوي زګه دایڅه کې یو څه شي دایزه خوایې خپلوان دی نو دایزه کولی شي ځان نه پګینې سابې خپل پییان چې دای باګر کې جانم کې ایز د جناتو اغایہ اجزدی نو کیس د حضوران ساجی دیشو در په ریان نشي ترټل شي نګه ایزه په ریان ان هم لمحو ضرون بیان نه مگر باندې د الله خاصي نو تازو اجر امدد کوی نه اي تازو په د کی حاضر نشکار ده تاسو او اجر امدد ما انتم علی ذمیر الله ته نی په لباږي فتنه ا ژوندې ځي چاره چې خدای پاداه کې ځغناږي اتاسو غلاذاب ورتي انکم تاسو ایمه شيکانو ا جره مده کوئی نی تاسو په خلاف خدای ځان را عذاب چون چې خدای عذاب نور کې اتاسو غلاذاب ورتي تاسو او تاسو الها نی په خلاف خوړې دې نه را انا سبقت فبراير 23 تاسو غلفتن ولې چې تماي عذاب نه تاسو او خلاص وګرایي قرار را سواړتم کی تاسو ښه تخت نه شې الا مگر تاسو کده نكي جاننه نو هغه په فتنې کې وایټی تاسو به شرمي فاطمه د فتننه عذاب فاطمه د جننه نه تاسو استاسو علي ا په خلاف د الله نه بقاتنين چاله تونه کې جون کی مگر چې ځانن ته جنو افتن کې ورچې معنا دا اساسه ته الله چاله ګم کې نیجه کوي ګمړای کی مگر عاشق بغن کوي چې جنم تر واني یعنی مطلب چې حریت نه حفاظت ورستی تا ته مختیار نه او تا ته اځرا ما د کوین نه پخلا د الله فاطین مگر دنګ کې بایچوي اڅوک چې ځانمن تروانی او د فرشتو کول بیا انشته من لا غزله د مقام مقرد هم کلی الله تسبه ستا فرشتي وي او متايي هم یو الله له پای کې کی اگر چې دې ودې کوي به چې ملل بیان و دې هغه د مشرکین دی مشرکان به کومه کتاب راښینون بلارو نو ما کتاب باندې غږ دې جام څخه تیری اگر چې و دې کې به کچ شې شې مل بیان درو بنو نه کتاب نو څوم باندې خاص شي نو کوفر او کوپد بیان په قران ما کوي ته قران کتاب راښین مونږ ومن نو ځر ته په و بشي اتا کې حکم اجازه ما باندې نو حکم سره ده دا دا دا دو کرشی انہم اندالی کوم او خایجت روانی دی اگئی سرکسو کباد گوی سپک گوی سرسدار کوم الاختر دماز دور اور نمو خوال ہو دی نتر اوا اگورا دی تا زرد چی پردی دیگ پر انجام پا عذاب دمو نتر وار که نم کلا چرولی عذاب دی کرا ساها لوگه دا دی پا گوی لیکی عذاب راشی نمو بد بشی سار دی رو رشو نمو خوال ہو اګوراج نځي ګوینی پرانجام اوایا پاک در اب پاک ما چرته ځات ته دا شینې نځي بیا نه دای بیا نه دا شته د ګوډی دی دای حاجه تروا دی نه پاګله نو در امبیاو سود مرتا به او بچاله پام حالات مستاینې د تو ردم مخلوقات صورت کې اجز دفه استو دي ګنه ته مخکې بے تقوی او بشړتوب دا وو امبیا ذکر کړ دا یې او اخي بیا ایو د خوښتو جناتو افسر دان من رحيم صاد ور ساعت حضور کې پس سر د قمرنا ترتيبان او نزولن ذاړه دکم دو سليختن ترتیب کې د قرآن کریم په څور کې ان دو کم څندې او ان حضور کې ان څو څلور څندې ترڅو چې قرآن نشه سمادا قرآن راکړه دا قرآن راخو اتم درشم ان حضور کې پس سره دې کا اتم درشم دی صورت مقصد حجز المصطفی دا مصطفی نو چون شو مخلوقات اجزی ذکر کئی دا قرآن دا قیده دا چه سن مسئلہ ثابتی پا دلو سرا نو دانگی مسئلہ ثابتی پا حوال سرا اغا مشہور اعتراض چه صورت سبا نشورو چه منگی دیو جنراغوان چیزی مدار دی نو سبا که دا غی سرون جواد دکر کرنی لا املكونا وهذار نجي جتا سا غیر ما ده کیوا گاندی ومالون فیا امامن شرط اسمان اور گوی کے ما صبرخنا اور تھری جما رج مرا کے چتزید مداری دباجو سبت ومالو ذنهم من زہید ادا لا مارن نجي خدا کی نافاری کی یا د مالک سره شداري یا مالک 1919 لیکن مالک سره انداز کړي د راغنه غواړي چې کمالک هغه تناوري او کوله اصلورم ولا تنفع الشغات الا من اذن الله کتا شودای چې نو خبره الله کې دی نه غواک الا چې خوای اجازه تجي او یا هیڅ متېمت کې مصیبه کې اصل مسلې ذکر چوي او ايج لا غي فاطر کی طاری اجلات یہ بیان کر او داور تو چی دروا الحمدللہ لا اله الا هو الملك او طاری دار مسلائے اقلی غیر یسین ک طاری دلیل نقلیو چه دا خبرہ کہ بیضا لہ نہ بر ذمہ دا پخو یا رب پرسوی دیوا ومالیا لا اعوذ الذی فطرنی وایلی ترجعون اتخذ من دنیا لا بغیر دا لان حیات راشته او په دې باندې وړاندیش کړه صفات کې د مخلوقات ایز د فرشتو چې جناتو باندې مسلمان وو او د صفات منظور دلته کې ځاتې نسوت چلوشه دې د پار زیات او زاحت چې کوم منظور سورې صفات ته مدار زیات او زاحت اغاب یعنی چې تاسو حادث بل او طریق المسائل کچرا ای جما ده متاای مصیبتونه بولیا تاسو اغایب تکیفونه کولای ګشتال د روان نه مصیبت لرنه کا نتاژ ورسېم درچی اغایب الله تعالی مفتاجی تاسا حاجت روانو یو الله تاسا حاجت روانه دې صورت کے د مستفیو چون شو مخلوقات استفاع ابتلاغ ذکر کړي درې مفصل اشباق تفصیلا نرم انبیاء اسلام ذکر کړي د درو تفصیل کړي د اطلاع اشباق مختصر ذکر کړي او سورۃ کې دمشق کی سورۃ دمشقی کې جګړه او تور کې نو دې سورۃ کې انبیاء اسلام سره دا یې مطلب کې سورۃ کوه چې کوم بشاره ذکر شه نو صورت کے کې بار زیادت کې دصورت مرشد ایز مستفی او نظر جماعت قریزی چې مدار نه دي ولاره په مرحله یاد منو ته شنه مونږ چاش کلي ترتیب د یاد نه تايشه کلم را کړ چا پروتاو وکړي ورسره مې نه لیدل ته وایم نو ما ورته لیکل دا ترتیب او کو ترتیب کے ماہ د دے سورتنو میں دکرتے دیاسین صحفات دعویم گن مشکان و روان دی از زمار خلاصو چلیک دی مطلب دایت دیاسین او صحفات کی فکر ما دعویم نوہ سورت سورت سورت دکرتا مخصول دیاسین کی دلیل نقلیم و دعویم دلیل کہ حجت روا یو اللہ دے او بغیر دا اللہ میں تحساب حجت روا نیستے صحفات او صورت زوصات کې د لری اطلاع دا غټول متراشی دي او ټول په مناسبتونو راغلي دي زنو خلاصو کې نمان کې تذید او سور ما ذکر کړي او مختصره ده پای کې ما یې شارین کړي چې صورتونه دا ويته چې د صورت داو میا ده شي زکه چې مسد صورت یاذین څه مطلب ده دلال څه مقصود نه دي توفیق مقصود نه بشارت مقصود نه ده واقع مرصود نه دا داږي ترکیی د پاره د مسره یغه مسره تمه دا د قرآن من معنا په حل کې کړو قرآن کې قسم نه به تور شهادت جنا جواب نه وایي کم خلق کې د قسم معنا کوي مائیں د غاونه له جوړشه لکه پیدا یو ځا مسری ځکه غویو قرآن ذکر قسم ده اور جواب د قسم حذف کیږي ذکر نو زبالی اللہی نا کفلو نا رس جواب دا قسم دے نو پاگئی اتراغ را کہ پومیرز قسمو دا جواب دا قسم کی خوبن نی شرات لے نو یابا نو دا صال قادر نا شرات لے نو جنجال جو سلے رے ننگ مانے سرائے ننگوئی شاید دے دا قرآن دا پن کتاب دے پراتن کی مضمون دا حطلو کے مضمون کی بیانو رشی نو دا قرآن پر شاید دے بلکہ آگستان چو گفر کو خلاف کی دی او کی دی خلاف کی شاید راگے راغ راگے اب گفار کی دی ناگی آشانتے سختہی خلاف کی دی تقویف سورا اللہ کرو مون پخوادی ناد پیڑونا مچگے بھوالی رئی تکل آلاکت بھراگے مچگے بھوالی سورت انام کمنی دی نشال پیش کرو انو دغبہ رکھا چی خین دغزائے خین دغوا خین دغوا دا رواست کی عذاب نازل شي ندا چغه فائدہ نه کي فران ان چي روالي امنت بالله اللي امنت به بني اسرائيل لیکن کله چې عذاب نازل شي نبيات چغه فائدہ نه کي اته جب کو دي چرا لري ان کي يعني ناشا ور تاجب ناشنا ور کله مسله شي پیغمبر روا به انکار نو دي ناشنا ور او وي کافرانو دا بیاند دا جاگی دا ادیر درو جاند ساہرن دے جادو دا محمد علیہ السلام آزا دا قرآن آزا دا اسلام آزا دا توحید دی صورت کے لفظی آزائی راویرے اشارہ طولتا ہے وایت اوی کا فرانو آزا ساہرن قذاب دا نحج جادو گردے درو جاند یعنی منبانی سیر کئی مندقل دین او وان پر کلمہ مومن اروان شو یو دلزه تتیزه جن انیم شو مپوله د کول دا بار سید متبر کفار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې څلکتای ان ان شو زیکې زیکې راپاسی او کلشي کلمہ الجارانو واسبرو اغتاس و جکم حاجت روالیولی دی دیوری دیر دی سرشی کوئے اغتاس و اکلک شئی پا دیت لوکی یو بلتاوی پا دیوئے انشو واسبرو روان شئی اکلک شئی پا قولا حالی او بانده اغتاس و جکم بردگار جانئی ناغت کردنیسی حادا لشیونو جاپ داپ بیانزدو یو مسلح دا ناشنا حادا دا اسلام حادا دا قرآن حادا دا محمد رسول اللہ ذکر اصول و اشاره که ده چه کما خبره که جیو الله مددگار ده او نور ترد آغای بعض دی اغطا عجزی دا ناشنا خبره که دول عالم زیمدار یولی دی حالا دا قرآن چه کما خبره کوي لشیونو جاب دا عشید ناشنا اللہ را یو درادین اوی ویتلو که زیوی پاسی تی اکلای شیف با قولو مددگارانو دا بیاند محمد علی السلام دا اسلام دا قران یو شه دناشنه د دیوردی دم په دې بیان سره په دې مسلې سره دا محمد صلی الله علیه کی دیوردی دم په دې مسلې سره ودین نثری کې مثال اسلام نه دي نه سره مثال اسلام نه وی دي مدار استلاغ ځان نه جوشه ځان د څه خبره جوړه چې د توحید سره را مشکره اعتراض وکړو چې دا الفاظ عربین ده او دا تجکم الفاغ و دا ربین دا نبی علیہ السلام اکتل ایو بودار اغلی دبارنا نبی علیہ السلام اغلی راشا نغرار اغی نقریش و دیر متبر او دا اغی حکم خلاف جانا شکل دے نو حضرت اغلی بودار اغلی خوکر کینا نو اغلی کینا نو حضرت اغلی قم نو اغلی دغه حضرت یې کین نه کیناس نړیواله ای فون نو پاسه نړیواله حضرت یې کین نه نو غا کیناس نړیواله حضرت بودا سره بودا سره چې د نړۍ درکینی نو دغه بهسا چته یې نو دوي یا محمد او تطهیزینی حضوران ان هاذا و انی لشایخون کبار ای محمد رسول الله تمه پر ټوګی کې دا تاجکم چل جوړ کړلای کی چې کینې پاسې مې دا خو دې نشانه کړل سره وکړا ان هاذا لشیخ مجاب ونی لشیخن کبار حضرت بودای نبی علیہ السلام کفارتو کې चले سمږه دار ادیر ته نړی یان په لازم د جراسکو وموندو ني تراسکو دې صورت کې دا هزار هزار اړې غادا غېغه شوباز دي او اعتراض دي ایا نذل شو په د باندې پمن زمون کې موږ متبر متبر خلک یو ا دې ملاشد اوسم وای له تن علماشته حياتان پیراشه خبره کوي له له علما پیل کوي دا زړه جوړه چیرازه شهرستانی اډ ملل له نحل کې ذکر ذکر کوي هرې تراش کې اوس کې یې نل پخاشه ده داغه ماخذ قران کې شه اوسم دا وای څیر سریه پړون جو لاشن نه چی پټي ټولو خلکو خلاف پیدا مو نه رد کړي نازل شو په دبان نه پام قوم زمون کې بلکې دای پښه کې دې کتاب سمانات قران نه مڼي نو ذکر دی چې راځي نه نشکې ندي بلکې ان له شکل د عذاب د عمل عذاب نه د شکلې کړي کدی عمل عذاب موږ سای کنه د یاد آیا دای څنګه تزان نه مېربانه دې رب دی چې غالب په پارچا پهون کېړي نبہت رحمت ته متاثره دي خزاني نبہ ساته علاش کې یا علم ساته علاش کې په څو ساته علاش کې راغله الله کار لږه ورتهږي هغه ترس کړو چې د باندې څنګه راغې مې متبر یو او سر منګ نړان نه دې دا خلک او په دې باندې کتاب را نو قران راځو کو چې تاسو واحد داري د خزانو چې تاسو لپاره خدانه اختیار وکړي ځکه نو موتم د خدانو نه خزانه راځي نو تاسو تاسو پېټر کړي چې تاسو چلن موته کوئی دارئ وي علم تاسو اختیار کړي چې تاسو جاله مو کوئی نه غوښلای اداه ترا ثوامی موږ یې مرادي وقالو لونو او نزل آذر قرآن علاغ جل من القردین عظیم وائی سورة زخروف کے آیت دو درشم وقالو لونو او نزل آذر قرآن علاغ جل من القردین عظیم اهم يقسمون رحمت ربك آل تم لفظ رحمت روڑے تاسو دا اللہ میرا بانی بویشی استاسر اختیار کرے دا علم آ دا فام استاسر اختیار کرے دا نبوت او رحمت استاسر اختیار کرے اهمت سیمون رحمت ربک نحن قسمنا بين امشۃ فی الحیات الدنیا استاد جنما وی شری نو خبر تاسو اختیار کې چې تلویزیون شی تقسیم وی نو تاسو ازان راټړی راول کې دی وا تاسو نو تلاوی وی دای ترازونه چې ما کی صورت ده نو ما کی صورت کې دا د ټول شواز په مقاصد پنه بوت په کتاب پیمان ملا شرع آیا دې ځکا احتیااج وکړو ته مې ربانه درپ دے چې غالب دې الله پارسي لذی عزیز راو انده زما مغلوب دي معنی دې تیار نه لرسي او ها پیرو زبخه ګم دین دي اما موږ دې راو چې قرآن دا کېدل چې کل آیت 7 مې نزله زراری د پار د تکمیل کته عزیز نو جواب پرنو مکمل کړو ټیګه ته غالب و مونږ دا په خلیشو نو الوهابه نو غتوار شو به لري اختیار راست مونږ نه کوي په ومنځ کې نو کله دې نو دې کېږي په طریقو سره ارشده او هرشي آزاد عین له وحراری اسباب تر کې اجر الهي شي ارشده او دال څنګه دې نه بوتره یاده الهي شي هر څه او خلاصره د مقابلو او کی چې تاوري محمد رسول که مځادله دي کی هم له ملک سماع اچولال ديله ته از منو کوه په مينځ کې نو پکادي چوزيږي پته یې کو زه برا او برا الله سره مقابله وکي جون جون تایا لخر ګوټله تنوین لته سي ورسره معموله کوي جون جون ما یو لخر ګوټله کې کليل ما ما د پاره له تاکید دي اوناله که محزونون داغه مقابله کې د فرای سره شیکست موکلي نوونه دی او کدی الله سره مقابله شروع کړه نو شیکست من مین لحظه جون دوم ما مین لحظه هناله مخزوم دا یو له کړه نه د لا کړ او کله الله سره مقابله وکړه نو شیکست موکري دروګې ليو مثال خي څنګه شیکست وکري دروګې ليو په اډین قومونو عذاب روان حق خا... او تاج و تاج نه لري منمانه لکره یې مش பை نه تعبیر کوتاس کرے سوي چې موږ یو کېږي نو دا یې کرے او سموډيان پوندروت اصحاب له کا بنوالا اے کا بنوالا ابا کسان دندل رږي دغه ډړې چې شکسته خورې دغه ډړې چې تله شي وي نو طول مگر دروجن کرو انبیاء نصابت شو پدی زمان عذاب اینتدار نکی داکسان مگر دی چگی او تو شاگر سبق ندوتای حلکا نور سنو گواری توی سفیرہ گواری چیو سفیرہ در کم ندی طول مگر دروجن کرو دی چولو انبیاء علی مسلم لرا نصابت شو دمان عذاب پدی اینتدار نکی داکسان مگر دی چگی نبی دی چگی لہو دری صفات اصل کې دې ته وایي چې زنا نه کلام خله شي یو ته اخلاص کې او بل کې لاصري دې وا صفات وایي تزویر دا لای دا ک چې بل کې زر لاس نورل نه هم ښه ترقي لا کوي نو زنا نه ټول توجہ هغه شي ته صدا ته اخلاص کې چې بل زره الله صلی الله عليه وسلم لاګې نه تادیف دا لته نه ګل راغلی او قدما عذاب نازل شئ او فواق مانا نوابس كي دل مالا من فواق ننبي دي خكم زمان لرا واپس كي جو دل جوزر دي خكم راوليكم نبان واپس كي دل نبي دي واپس كي دل فواق انتظار تم بي او واپس كي دل چقدر ازا عذاب شون ان مخلوقات باق نشو واپس كي مالا من فاع نبي دلغا ل لا مالها اشاره دي اعزاب وتا کله جزاء اعزاب را علیکم نبي ددل بیا واپس یې دل دنیا تا حرام را لاخرت ته الکمه انو نه لینا لاي دی کله جو قوم تباکم نبه دنیا ته شراته نبي چی چغلا در دل سمانات چی ان به یې واپس کیدل ډیرات لرا واپس کیدل ان به او فواض د افا کینډي وی کیدل نبه یې ډېر کیدل انو جون کیدل انبه یې د قوم لرا وی کیدل کله زو ځل آزاد کوم دی او فواض په معنی ترادات را واپس کیدل نبي دلرا واپس کیدل چونکی د قران اعجاز دی چې کله یوازې کې ګړن معنی مراد دی نو قران لفظ دا شراړی کې اټوللو ورشي دا مرادو چر بیا به راځو نو شي راځي دا مرادو چر داتګه راشي نه به څارې شي نه شي ساره ده دا مرادو چې چې غنه پس به زمون ګوندی دائم پرځو دغه دا د مګرنی راتل د لوست قراندار سره اړیکه لرل شي اداغه قران بلاغت او اجازه ده دا مه احتمال کېده چې شاید دا چرودی نو مال من ترداد دا مه احتمال کېده چې موږ دې چې نه پاسه ژوندو او موږ یو نو مال اح من ترزاد دا مو چې موږ به دنیا درای شو مال اح من ترزاد واپس دنیا ته شي راتل اداپ غن ځین کې من بیان کړو چې لا قرآن کې کله ذکر کای کثیر المعانی نو ارته کې د غړو مانو استعمالي مخاطب د غړو مانو اراده کړی نو قرآن 10000 غزاري کې هټول ورشي اوای دې رب را کوم لرادم برها په هغه ته مات استې ځان کې څوې پروغت کتاب تا او کې نصیب تا یو خدای زمون ک کم خیر تام مقرر کړی زموږه دنیا کرا کې زموږه اخرت اجت نشته په دې <تصفح> مته دا ک زمون خیر تام کری کی کی. تا یا مقرر کړی نو دنیا کرا کې مون اخرت اجت نشه یا مون له تا اعظم مقرر کړی نو سراولېږي دی پټولېږي تک براه براخه د خیر او براخه د عذاب لکه څنګه یې هم څه را لنی حاجت منه او کټ وای سیفتا هغه زموږ عمل چې تاکم بدلی کرے هم کوکه جن سبب کلی لکه شرایته او غوی الکه ولې مې ما سبب کلی نو ګړ معنی زه چې قرآن لفظ انداز راي چې ټول اورشي وای مؤمنین الله ذرا کې لازم شهر خیر حاضر قیامت زمغه شهر تاځي اوای مؤمنین ربا ذرا کې لبره ځمون تا عذاب په ورا زم دره راکي واي موږ چې کین زبا راکي کی موږ له زمون کتاب او صحیفه تالیکل را موږ ته دنیا کې وښه نو کټ پدې ټوله باندې راته او دا اټولسته ماجو صورت کې د موشيکینو زجر او دای شوباز ختم شو او د صورت مقصد چې دلاله المستفي هغه با خلق الله مصطفی مداوی ذمہ دار وي لاسون کې نزان مې خاص کړو کنه صبر او کا پاشمني چې وای کا مقوله حذف کړ دوځي تضمین نه کله کا څاहीर وي کله تا د کذاب وي دا غنې خبرې کوي او قران کله حذف پیل لري تضمین یا چې بندګم داوود خونده همت اے طاقت والا کمن أغلا ډېر طاقت ورکو په عبادت او هغه دغمن دین کو یا اد دې دینې ددو تا ته په بیان د دین کې چې د دین ډېر بهر بیانو دا نه چې نفسه نور توصیف دی او تن نفسه ما دا نه کوي چې ګنور رمضيال اسلام نه دي یا چې بندګ داوود خونده مات دې الله درګردې دن کېو یا چې باقی بائلات یبرنوا الو مقام اسرار اشارات و شروع میرے پڑھ کے دل جنرل بطر کو نہ غوا سبحان السلام او تابیدا کرم جلما اغان سخرت تے تے داؤد بدی کو نو مرغان بودی دل بودتا اٹول اللہ تم محتاج کلن لغو تول اللہ تا یعنی تولو داؤود سربا تصویح دی چکل داؤود علیہ السلام بذکر کون یا عوب نرے عوب را گردی دل کلن لہو و غاب لہو دمیر مکہ الله راجے کا اللہ تھا طولو اللہ ستابدار کو حوشو کو تیورو اک انسانو اللہو دمیر راجے دا داؤود تا کلن لہو و غاب تو داؤود تبرہ کر دی دل چکل داؤود بذکر کون نٹول مشو لاغا لحجا کیا اللہ دا سره اثر چوڑیو اما دلکرون سلطنت تدر اولکرون نون دیتا فوا نبوت الحکمت علم و فاهم اور حکمت کتاب زبود و فصل خطاب و واضح بیان فصل خطاب جدا بیان واضح بیان یعنی فسیح و صاف بیان بے کون دانا چی شک دایم ریثافه اے راغله تا ته خبر دې غړمارو قسم دیسه مفرد تسنیه او جمع باندې اطلاقی راغله تا ته خبر دې غړمارو کلا چې مشکل شو په مهرات تصورو کارا شو مشور شو په مهرات استفان ذکر دې قاعده عربه دادا جو شیای جیبای نو هغه متکلم ته صفام ذکر کوي حالکه ته خبره او کار شو قرآن دله کې صفام ذکر راړ دو چی نه چې دا یو جیبه کې سوال راغله تا ته خبر دی ګرمارو کلا چې مخمو شو په راپ کې کله چې دنه شو پدعو دله اسلام نه پیرش دینه جره ما ورونه بنکړی او دیراله نوزره کې وجه سره راغې یا په یوه شوه نه چه دا نن زماد عبادت ترازده او دای را لما با عبادت که خلوله لکه اصحای کتاک بوله بلسره راشی نیره وی دیره کمدنه راکه ها مخواب ما بانه با کار خلابه ای فازی ها یا را لہ چه دای برس خبری که اما با دا عبادت نا واره را غلیت او دا خبری جگر مارو چه مشاکلشو شکل جولکو جولشو پا محرات که قلچه دنشو پا داود مګری زه تنه چې دایو اسما دې باز نه دی آرو دې مې دا خبره نه تو موږ یو جګړم نه نو خصمانې مې ریګه موږ یو جګړم جن زمون جګړه اځه ټیګه باز نو څه څه وکړ تر نه دا پورا بیل حق پورا اځه دې موږ واه او هم تلار سم یوګانځه دا درور زمان دلالا یوکم سلگری دي اما لده گره یو نوائی دارور زمان حوالا کا دا یو مالالا یوکم سلگری دی اطاقی کن دیوائیت ایچه دا مالالا کن او ضرور دی ما بانی پخ بیان بیان دیر فشیده حدیث کردی یو الحنوی نزاغل فیصلہو کن فا انما عق تودخی تطلنن نار غبر لو دی خبر صاحب کی نزاغ زار فیصلہو کن وزبا اغلا ټوټه وای تم نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دغه शिवाय شاید یک زور رالو دروځن په اوسه خزه باندې داوا وکړه یو سېجاده ما خزرہ او دروځن ځوانوي زموږه څنکاته راشه وزبا اغلا دغه داوالته اوس به خلکو لکای جوړ کړئ اصل څه کا جوړا وروسته په قاوبه لکای جوړه فحلله و صحه دا لفظ امام ابن فنله دې تلکای وې ټکای کې راز دې لکای دې رسول بوخاری او بعدي خنص بو امام ابن فن ف رڅو وکي کې خالف الله رسول الله انا کې دالتیل بوخاری دا او غاری کتاب الهل کې سو ورته کېړي یو غلطی خو دا ادارا داستا کتاب د حدیثو کوله جګره دا تا دا ودا چې د حدیث رسول الله ذکر کوو داغه زانوې چې زبا پدې کتاب کې رد کوم نو یو غوږی کتابو هیل کې رات شوړو کوم زمو غلطی لیداره چې تا وعده کړو چې زبا حديث په خپل د لفظ سره بیان نذکر کوم خب قرآن په دې کوم کمل ځېته خب به یې لفظ به مقرره ذکر کوم چې ذور الفاظي نو تا یو حدیث پدې باب کې دیره ذکر کوي نو کمه شو نه ځېته نو زمو دغه مغدل کید دا چې تا په ټول روزو خلکو عمل کړې او تا د امام Boniface څخه نه پټلې نو روزو خلکو ځایه کړې امام Boniface نه کړې نو تا په ورځو دا د ريغل تای کتاب الرحل کې بغاړي ساتې کړې انور په حجیز کې غلطي کړې یو ځل توای چې جمع سفر شریک ده او چې ختم خدمت څو شفه نيشته نو بیا بوت تسال حدیثاره چې اجار حق به سپي حدیثاره چې گاونډي لايقه لري شفه نو مکه دې ویلې چې شرکت شفاټه به له شفه نيشته بیا خپل حدیثاره کې دې گاونډي شته او има باندې وایي کوي لا شفاټه لري جوار دا دې مطلب حاجیزدار دې چې قرارداد سړي شریک وي په مال کې نو دا گاونډي شفه نيشته دا او چې کله شرکتینی نه بیا د جار اجار او حق به صفه حدیث صحیح انشاء الله دیما باندې په دغاو حدیث په ځای له غوړي نو تر د رد ک اضا حدیث مطابق نه ک علي حدیث علي حدیث کوي چې تسمیه به زده لکه تقدیر او تقدیر چې کوئی تپین نه انکار کوي نو علي حدیث څنګه له حدیث کوي چې نه حدیثونی نه مانی زکه علي حدیث دی اته قات دانشمند وایي حدیث مانی کوم حدیث که نشت جار لرا من دا مطلب چې چه شرکتی موجود وی پا جیداد کی نو در گانڈی شفا نشتے آجه کم حضیث را دید کی نو آقا پدای پاس شک نو بخاری کتاب الحیل کے یو پان ادار اپا دی پان اکی صورت غلطه بخاری کری ایمان سه بازاروال ری حالان که راو پا مانانا پیدا دارنگی زماند آو دا چه دو ایسی بخاری دا احنا فتاید کی را او دره محصہ بخاری مختلف آگا خدا جایلان جا را لو بخاری دولی آئی, آئی, آئی بخاری رکھتا بخاری بندیسا کوئی اگی سریا تا تا دام پتنشتے چه باپ دا مضاربت او کفالا کے دا انگی پا باپ دا بے او شراکے دا کم چه بخاری رکھنکی دا مضاد دیمان بونی کارے دنو را امانا دغه بابونه مغال چل لري چې پکې کې رینې نشه وای هغه حدیث راس لري کیا تای جنابك لري په دځایلان زمانا رالن هر کمزوري شریرنه همیشا ضرور شي اخلېکه ذریعہ تر دې لاکه کمزوري شریر ټوپکې زور راشي لا صلی الله دا منزل دانا په همدغه سم حدیث چا سره چا سم فوکل دا د دې تمہ مرنه وی لیکل وګ دي ته مولاو عبدالرحمونی کزان ته ډیر قابلیت وی او هم قابلیت خو فنون ته نو ځکه قران ماسه خوې یاردې دو ذکر راغی ما مزار ذکر کا ما ته اجازه ندی ما ولې ندی یا ما تحریرات مالک لري راځیدای اپلای دی مای تا چار مې ټول دي ضرورت دي مزدی امام ابو نيفه د لې مالک ته د مالک مزدی منصول کړی دی شاشیت راکاو څای له ټول ضرورت دي ما ته ولې ضرورت ما بداعت المتاجر به نور شنه غورا څوره مزاد ځکه کې دا غدلای استاد مساو د غورا کته کته زما په ذريو کووینندې تبات ما درې کار غوړي د لیکلي مې تا او ساس ټول ضرورت وي دي ولیو دا نه بزر سره لګي بزر دا نه بزر سره لګي دا کی تفسیر نه ری کار دی لور نشي لګوله اور کوس مقابل نه وروت کې نور هر یو نه است نه د لغز په معنا د تويږي نه په معنا نه فويږي دا یې نه راځي څه چل پیږي ترجمه دی بخاري اوریدل اغه هغه تا ګوري اوس هغه ول غته یو دا نه کتاب نه نشي ویری دشتي ادا چې ګړې ورې دي ګړ ګړ ګړ ګړ ډېکې سمشته هر کتاب څنګه طریقہ واره یو سره مطلب نو کوئی مخزم وایو وعذني فلقتاب حضور شما زرا ما باندې خپل بیان خطاب بیان دې خپل بیان کوي نو دې ضرور دې خامخ په غلطه خبره سي کوي قال اوصو الله عز و جل اسلام زیاته او کټه باندې پسابت د دوستلو دګړېستا خو ځاګړي خپل ګړو سره تان یو ګډ اخلي او خپل ګړو سره ځاګړي یو کمسلی دی اتا تهونی پیری اډیر ز شریکانو نه زیاته کئ باد په با باندې مگر مومنان اخر کې په خړای باور ده نو هغه ځات یې کې اگر وقا قانون ته وای اړ یو سوي کې خلاف د قران او سنت فیصله کې ظلم دي د دین وايي کامل له شنکه ملګین دي چې پیغمبر دائرې صحابه سره کړی چې تاسو د دینور دا څنګه دین دي چې لاس راکمنو نه کړی دي ا په یو اوس کې دا ثابت نه چې سنتونه پس پتا جمع دوا کړی دا غو دین ناقدې پر کوي تاسو چې د دې تاسوابایو تا جوزه ثواب کار بیا پیغمبر په پر هر بدعتي تنقيص ته پیغمبر کوي ذکر او عمل د دې بیان کوي چې پیغمبر دین نم غره کوي فقالی که اس حباب حکم شریر ہے او حکم شریر ہے ضروری دلیل شریر دلیل شریر ملاق ہوت لے تو قرآن سنت تے جب پیر اتیان دلیل نشتے ترس قیاد پر بازار دکی چلی گی دیوزائی بازار بلدائی کوتا سبا دریر کاتا نخلو مکوتا مخواہ درم آخام دریر کاتا خلدی اور تاکی دیوزائی شریرکانونا لیتے ہیں کئی بازار مگر نه کوي دې ته هغه ځان د مینالری کتاب اامنو د خدای کتاب منی سنت منی عمل کوي نه عمل نیک مطابق شری او لیکل ځان په خیال په داوود عليه السلام انما فتننا الله جمال مش فاستغفر ربك ومصني وایو د ربنه شفاء زاد ما شفي لهم اپي او ترکو ته ان کې اوغل الله تا فغفرنا له یهود دین خلک او عظامت کې ما بیان کړو چې ځکه چې یهودني کوم حضرت یوسف پټه ورځو الهارځه قتل کوي دغه وروګی چې دا زموږ ګولان دي انو له وروګو د قتل الهارځه نه د ګناښته پلاټه د وروګی نو په یهودي کې راز د هغه ستاسو پیغمبران نو د هغهي مذهب داري چې پیغمبران ګناونو کول شي قبل النبوت او په دې سره کې هغه هر پیغمبر په نام کړی د فوڅانو کار دي پختانو کې چې وساله وکړي نو فوڅانه دا لري کې جزر کوجی کوم کې بارا شي ناراحت بنې ني شي راځه دا يهوودو کار بلغه غته کوي دا نه کوي چې زر وکړي نو يهوودو ولګېدل بیا دغه غلطي کړو الګه ګناه کې قص شرته چې قص ني هغه ګوناني روجا کې توبوس کې نه زر ګناه شه په ير باندې گناہ کې قصد شرط ہے نو دا تول اترازنا نو داود و سلیمان چې بدنامی چه داود کا تروا پاگے میں انشرو او دا غیق خاندی بے جنگ توریگای دا لوگ درو جنب بیمانک کی سید ذکر ریا رو دا ذکر کری دی اب بعضی مخصیلی رکی ابن عربی امام راضی پاگے رد کردے چه دا الفاظ دا کفر دی پیغمبر تنسپت کو چه پیغمبر مدا کر کئی اور یهودیم په خپل کتاب ته خيما ته را ذکر کوي ځکه هغه يهودي ایجنټه او داغه په ځمات ته یې ودی ایجنټه لشي او د يهودو د زنانو د قودې تعریف کوي په معنا کې تاند صاحب او کوي او بدنامي د ام بیا کوي نو د درو کوم په او د د اغضا درے کمپنے پہ جارا گستے بازے کسانی مولانا سندی رحمت اللہ علیہ انتا بیان کو چی سنپن رکے چکر عزد ہندوستان پر آلی شوم شیخ ما ماتا علیہتو کو چی کابل تلاشا اور چی کابل خلق تیار کا ہوا پا ہندوستان حملہ ہو سا او مون با پا ہندوستان کے کارتو نو آگئی دلتا کہ سری تیار کو ہندوستان کے اور چی کابل تلو امیر عبد الله خان نوماچیار ته زکه سرونیز rupay کې انګلیزان راړو ما تاسو امیر زګور ته سلطان نوغه نو مولانا کوجی یوګه کېارته نذر خان ته دتې حمله وکړه اڤاره حمله کې افغانستان آزاد شوه سره کې ګرال نو افغانستان آزاد شو انګلیزان نو هغه خپل شراب کې پیو افغانستان غه لري کا مولانا لیکلي چې سپاکه دغه د لاور دروندیر کالج نه الکان کابل تراله ایندوسان کې انګريز داوی پلان گرفتار کې حلوان او جدي دغه ولا ختم شو جدا دینه به غندې ما نه شروع تو کال پس هغه یې وخندل ما چې پس کې وخندل وی حضرت موږ انګريز تاسو جهسان راګی وی مو ته تاسو لاګ خبر نه نوې یو څه چی چې په دا سومه توسی دا زره خبر نه نوې پرڅه شي زه پوهه انګل به یمانه درغې دې دا څل سعته پران نه پرې هو پدور کړی نو مولانا ورته چې تاسو ما ټوټه پیسی دی کنه دا ګرین نن تاسو پړاو یا وخه دا دغه روز سره تاسو لګاوتم زمزګې دا بهون یا شي سوي دا ګرین هالو توي نو ما روسه لري له کوم نه دا انګل هالو به یی ستای ا دغه سال به موږ تمه تاسو مو چرته مو ژوندګه سي ایجنټه کله دا سبب وغوئی پیمان کله دا بیا څنګه یې کړ قرآن کې تحقیق کړي حضرت خپل کوئی ابو لال داوود علیہ السلام دانه چوریاته کتل او سړي کې واغفرنه مازي شي غلط مونږ دوختنه داوود ته دا ماف کړو سمانه دا ګنا نه اغل داوود احتیاط کړو د داود غلطي جا چې قران کې راځي ولا تکبل الغاینین نفسین موږ یې ګا د راغی دوست سنت طریقہ دارا چې تاره شسمین راځي مضایو مدالې نو دا دواړه خبره وره او داوود ډېر رحمدل او ډېر نرمو یاغ دیو تن بیان واورې چې سې یو څنڅل کې لري ماته راوګل نپیږي نو داوود رحم رااله نو فورې اکبر ولی ځاتې کېږي دایره دې لبلنې کا پوس کې چاله تا دا جړات دزړات نو هغه بیان بللول کونکي چې سړی خو یو ګره نو ما نه د ډګه پټه کړی را زما سلګې به ګار نو داوود اتیا کړو او دا یې کیا دا ناکی او ریاو اپکی سیوی خضیوی او کمسلو پردائی خضای غستا دا ٹول دیهود و بیمان و کار دی هر پیغمبری بدنام کرده لکه ذرینب که ما بینکونی صورتی عذاب که لکه سیز داخل بورا دیهود رسو بیخبر کن وزن داود اخیال کو داود علیه السلام چه زمایت مایشو ما شغف پکار داود چما او بل مفسیر مانا کئی دا داود دا غرز ندرو چه زبا خبری نکو. ن داوود ته فرياض وش هغه به رحم درلود ناغه ول نه د بازار نه غوړ نهغه ته ځي ته موږ ا داوود دا منلي رچسبه الله یا زو موږ داوود ورچی دي څو دې نه قام مخه کسی جوړی کی دي فغفرنا له ذالک ابخری مو نته دا استعاذ مجتت مصیبت اگر کی قتاشی هم زکات لذل فا لذ درجا وا پوربته بهرمان من سقات مگه زه پای څخه درې جاي اقرای مولا درجه ورڅږه او ځکه انجام کو نه گا ګونګاری ازهود وګوروم تعالی خلیفہ پزمنګه کې د خلیفې مانامه کوي وا